Urteroa jakasta handia duen besta da bipergarena. Autobusak kanpotik hobiltzen dira, tokikoak gaindituak izan arte. Urtero bipegaren promozioa eta salmenta egiten da bertan. Alta, aurten sasoia ez da ainona izanen, jamuntzulekuonak gehiago egiten digu. Be Sasoia arida hain zinatzen. Ha? Horduan, agor hilaren erditsutan eh, asiginen biper uh, biltzen eta gerostika... Uh, Hari gira, araiz, ez badu du horma ikiten, hori bukaera arte bilduko dugu. Joduan, horai arte, sasoiak, ez hau markatu izan da denbura gatik, eh? da, hau eta lagazkena ere aski idorak egin ditu, baita beroak ere, eta horrekondoriak baditu bite, biper kantitatean, Eh, uh, urte ahunt batean, mainon gutiago bilduko dugu, xe Zenbat Zene biltzen da urte ahunt batean? Urte ahunt batean, azken urteotan, uh, denen artean, uh, mila eta zazpionta berroitan mar, autona inguru biperfresko biltzen dugu, urduan ikusko dugu, ja, bon, aurten godiakinen dugu juri uh, abenduan eren bukaeran. A.O.P. horretan, ezpertako A.O.P. horretan, uh, zen bat uh, dira? Hai orduan orai sekulamaino ekoizle gehiago dira, eh? berre hon ekohin hori uh, do pasatzen ari gira, eta denen artean berre honetan uh, berre honetan uh, bergoi landatzen dira, eta horietan uh, badira lau milion landare landatuak. Shormarka edo AOP hori, espeletan kokatzen da bakarrik edo piskatu hori honore? Es, espeletan bakarrik, eh. espeletaren izena erabiltzen du behinan. Shormarka hori horren ere muai amak errietan bandatu da espeletain guruan. Eta ari da, hori txamakiori garatzen, jendeak eta geroztak edago nahi dute espeletako pipejaran izenarekin ekoiztu aien pipeja eta posible da hori egitea edo bai la, posibile da. O, gero eta gehiago uste dut badirela biperregileak, dihanik aspaldean ari direnak biperregiten eta hongutik dogeio somaitzuk beten hemen datzen dute eta biperregile berriak ere sartzen dira. Izan laborantza mundutik heldu direnak edo kanpotik ere berdin batzuk, Eta azken orteotan emendatzen ari da orte hori biper egilen nombrea. Ez genean, e, fama edo marhkaren fama gatik da hori? Ez da, izena ba aski, e, izena ba, badu hori lan zerbait da. E, gero ala, biperak badu galdea eta horrek du manatzen. Eh. Aldi berean, laburantza Merce chailan hitzetan, e, kristia da nekeziak dia eta, eta bau, posibilitate bat da, laborari bat entzat ere mutu pibatean moskin bat atelatzeko. Zerrekin berda azkenan, zormarka edo haupe hori lortzeko, komplikatoa da? Komplikatua da ba, ja, egan nezazake kompplikatua dela bipera egitea, ituri du dela behin onna gauzitzea eta za egsa gal egiten du lana itz eta zahau markant sartzeko eta ba, en gehian mendu bat, ber da reglamendu bat eraudi bat segitu eresspetatu berda kalitatea egin, administratibo aldetik ere bada gauza teklarappen anitz egiteko segimendu bat se, behar da seuzke iana.